És dijous 2 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que els coronavirus makers de Palafrugell realitzen una desena de pantalles protectores al dia que reparteixen entre els col·lectius més vulnerables. Ens posarem també en contacte amb la wedding planner palafrugellenca Clàudia Torrelles per valorar com afecta la crisi de la COVID-19 als casaments. La informació comarcal ens portarà fins a la llotja de Palamós, que continua oberta però amb serveis mínims. També us explicarem que un banc d'alcaldia restringeix els passejos dels animals de companyia, els gossos, per lluitar contra l'emergència sanitària. Posarem la mirada en el Consell Comarcal del Baix Empordà, que cedeix quatre vehicles per assistència a domicili, un d'ells en el cap de Palafruyer. I per últim, valorarem amb la cap de màrqueting del White Summer Group el fet que el White Summer Costa Brava Festival de Pals donarà un 20% de les entrades que vengui durant el confinament al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 2 d'abril i ho farem parlant dels coronavirus makers de Palafrugell, un grup de persones que forma part d'aquesta associació que és a nivell estatal i que pantalles protectores amb impresores 3D. Aquesta és una nova mostra de solidaritat que us volem portar aquí a l'emissora de Ràdio Palafrugell i en aquest cas... Per explicar-nos-ho eh, ens ho ha fet arribar a través del correu electrònic l'Albert Cano, veí de Palafrugell i a més a més treballador de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, que ens ha explicat que malgrat que les pantalles no estan homologades, aquestes presenten diversos avantatges. Així, el principal punt a favor és que atura el 100% la possible vaporització del teu interlocutor. A més, evita que et puguis tocar la cara, els ulls i la boca sobretot, amb les mans. El procés de fabricació ens explica l'Albert que consta de tres vessants ben diferenciades. D'una banda, la part de parametrització a ordinador, de l'altra, la part d'extrusió a impressora i, per últim, la part de muntatge. En la primera part es parteix d'un disseny nou o se'n replica un de ja existent. En aquest cas, es va partir del fitxer 3D, l'original xinès. L'Albert ens detalla que va replicar el model en un programari d'edició vectorial per assegurar mides, simetria i així poder reduir el màxim possible l'ús de material. En aquest sentit, un cop fet, s'ubica la peça en el pla de l'espai d'impressió i a continuació, mitjançant un altre programari, es configuren les ordres d'impressió. Aquest darrer genera un fitxer pla d'extensió que fa treballar la impressora de forma autònoma, fora de línia, per tant, apunta que mentre es teletreballa, la impressora va fent la seva feina. En aquest procés... Com s'ha comentat, es partia de l'original xinès, però l'Albert ens detalla que es van incrementar uns 5 mil·límetres la mida de la diadema per tal d'adaptar la peça al perímetre de cap europeu. La segona part correspon al procés físic i de realització de la peça mitjançant una impressora 3D. Així, les peces que s'elaboren són la diadema i els 5 botons que fixen la pantalla. En aquest sentit, l'Albert Cano ressalta que, tot i ser unes peces relativament simples, la impressora tarda al voltant d'una hora per conjunt. Per últim, la darrera part és el muntatge de totes les peces per arribar a crear la pantalla de protecció. Així, cal fer uns forats a la làmina de plàstic i s'inserten amb adhesiu els botons de suport a la diadema. Els materials usats són ABS, acrilonitril, buteïdè, estirè, un tipus de material que es fa servir per impressió, i una fulla de setat per a la pantalla, ja que no van trobar matraquilat d'un mil·límetre. A més, l'Albert ens destaca que en el cas de Palafrugell aquest material ha estat cedit gratuïtament per la impremta Palé. Des del dia 26 de març, que és quan l'Albert Cano va començar a fer aquestes pantalles protectores, destaca que en fabrica entre 10 i 12 per dia. Una patrulla de la policia local de Palafrugell les passa a recollir i en fa el repartiment. Ja s'han repartit al centre Palafrugell-Gent al cap de Palafrugell o també entre alguns treballadors de l'àrea de benestar social, en definitiva ara aquelles persones i col·lectius que estan més exposats al contagi de la Covid-19. La iniciativa dels coronavirus makers, com us hem destacat, és a nivell estatal, utilitzen les noves tecnologies, en aquest cas la impressió 3D, per lluitar contra aquesta pandèmia. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dijous i a continuació posarem la mirada en els casaments. Ens trobem a l'inici de la primavera i amb aquesta arribada d'aquesta estació, doncs, també comencen a florir els casaments. Per aquest eh, motiu, nosaltres avui ens posem en contacte amb la palafrugellenca Clàudia Torrelles, experta en esdeveniments i wedding planner. Saludem a la Clàudia que tenim al costat de la línia telefònica. Bon dia. Hola, bon dia. La Clàudia, que és també doncs, cap visible no? de la clau Events, que al final és aquesta empresa que es dedica al... El... Doncs a fer el del dia del casament de les persones eh, el dia més especial de la seva vida. I en aquest cas, aquesta crisi del coronavirus, Clàudia, ha arribat en un moment doncs, que podríem dir que és a l'inici no? de la temporada de, de casaments, malgrat que en els darrers anys podem dir que això s'ha anat allargant molt, però ara, a l'inici de la primavera és, és un moment doncs, en què comencen a haver-hi més casaments, no? Uh, sí, doncs nosaltres estem just a portes de començar la temporada, el mes d'abril el donem com, bueno, com l'inici de la temporada de casament. Nosaltres, no obstant començàvem a principis de maig, però sí que tenim molts companys del sector uh -huh. que, que inclús doncs, tenien casaments el mateix cap de setmana que es va, que es va fer el confinament. Bueno, s vaha decretar confinament i caps de setmana posteriors i caps de setmana del mes d'abril, llavors tot, tot, totes aquestes dates de, de l'oque és de finals de març, abril i maig, Uh, són dates que s'han tingut que posposar perquè els casaments no, no s'han pogut ni es podran celebrar en aquestes pròximes setmanes. Mm -hmm. Jo recordo que quan eh, vam parlar pel Costa Brava Wedding Day eh, doncs eh, ens comentaves eh, que, que estàveu molt esperançats en aquest 2020 també per pel, pel número, no? per una miqueta la, la simbologia que tenia i sembla que, carai, de cop i volta doncs, això ha fet tontollar tots els esquemes que teníeu doncs, tots els eh, operadors o totes les empreses que es dediquen a, a, a planificar els casaments. Eh, estàs dient, ens has comentat ja, que els casaments del mes d'abril de, i maig això ja han quedat eh, molts d'ells suspesos. Eh, quina és eh, dels, de la gent amb la qual has, has comentat tu eh, quina és l'opció que han triat? Més aviat eh, buscar, intentar buscar una altra edat aquest mateix any 2020 o intentar doncs, posposar-ho per l'any que ve? Doncs en els casos que nosaltres ens foquem més de prop, que són els casaments que teníem planificats per al mes de maig, que en total eren cinc casaments mm -hmm. cada cap de setmana Um, els hem mogut tots la data a partir de mitjans d'agost endavant uh, tenim dos, dos casaments que els hem passat a l'agost un altre al setembre un altre a l'octubre i sí que n'hi ha un que els novis han decidit posposar-lo un any o sigui, l'han passat del maig del 2020 al maig del 2021 perquè tenien convidats que venien de fora i han cregut que era més fàcil per nivell de logística poder-ho bueno, poder passar al cap d'un any i poder aprofitar un cap de setmana llarg de pont per fer el casament. També també es van trobar que en, en el lloc on es casaven el, el ser, com, com ja has dit, una temporada molt platòrica perquè realment aquest 2020 eh, tothom estava batent rècords de reserves de casaments, esdeveniments. De també a nivell de lo hostaleria es veia un increment bastant elevat de de gent, uh, també ens trobem doncs, que hi ha molts espais que al tenir que moure aquestes dates de casaments que no es poden fer no tenen disponibilitat llavors què passa que ofereixen doncs, un divendres, un diumenge algun dia entre setmana i clar tot això desprontolla una mica els novis perquè casar-se un divendres mm -hmm. uh, no és el mateix que casar-se un dissabte que tothom o la gran majoria de gent té més disponibilitat llavors també ens trobem amb aquesta petita problemàtica de que, de que molts espais no tenen disponibilitat i això és una mica també que ens preocupa de cara a que si aquesta situació es va allargant i hem de començar a moure dates del juny ens trobem doncs, que el setembre té els dissabtes que té octubre té els dissabtes que té i aquí hem de jugar una mica doncs, amb el pont de la diada amb el pont d'octubre mm -hmm. bueno, buscar dies festius o, o dies que, que, van, que puguin anar bé a tothom doncs aquesta és una de les principals problemàtiques, no? perquè com dèiem, com hem comentat moltes vegades amb tu, Clàudia, doncs, la gent tendeix a planificar-ho molt i tendeix doncs, a tenir el, el casament doncs, o la data del casament ja prevista fins i tot un any vista, més o menys, tot i que hi ha gent que va més a última hora, però eh, el fet d'haver de canviar això, buscar dates, eh, això és el principal mal de cap. Tu com a wedding planner també, al final, amb els nubis, acabes establint una relació doncs, més, més propera també com es gestiona això en, a, a nivell emocional? Bueno, doncs aquestes últimes setmanes la veritat que he, he fet personalment molta teràfia de psicologia mm -hmm. perquè, bueno, amb els novis doncs, mínim mitja hora de conversa no te la treu ningú, llavors, bueno, tampoc has de saber molt bé, doncs, eh, què dius, com ho dius com ho planteges, mm -hmm. donar ànims, no?, perquè és, és el que deia més un dia que preparen amb molta il·lusió, amb molt de temps, amb un esforç econòmic que hi ha darrere, i, i és això, és un any, any i mig, inclús hi parelles que van en temps i, i ho preparen a dos anys vista, llavors, bueno, realment escollen una data perquè aquella data té un significat, no? I quan passa una cosa d'aquestes, que a més ningú se l'espera, doncs acceptar que no et pots casar aquell dia i que has de buscar una alternativa, doncs Bueno, hi ha una mica aquest procés de, de xoc no i una miqueta nosaltres el, el que fem doncs bueno, és poder parlar hem hem fet trucades, vídeos trucades eh, animant no sobretot en els novis doncs que serlo gener amb aquesta nova data anien que s'hogafen més com doncs si sí, s'ha tingut que canviat perquè algú ho bo ha de passar no mm -hmm. i bueno, també són una mica els caràcters de cada parella no hi ha gent que que li suposa una situació una mica més angoixant i hi ha gent que al final pues, li veu la part positiva o li dóna la volta i diu, bueno, doncs, el, ara hi ha el que hi ha, eh, fem un canvi de data i, bueno, ja ens n'en sortirem, no? Al final és el que diem eh, a nosaltres perquè canvi el dia del casament no vol dir que hagui que canviar el casament, tot el contrari, tot el que teníem planificat ser, ho farem igual, no? Llavors, els hi dones també una mica aquesta esperança de no pateixis que tot el que tenies planificat fer ho farem, o ho farem millor inclús, perquè tenim més temps per preparar-ho, no? Llavors és també vegades donar-li una mica la, la volta tot plegat i, bueno, sobretot donar aquesta confiança als novis, que, que al final acaben sent amics, no? Mm -hmm. Tanta relació i, i, bueno, tanta conversa, al final ja ja no acabes parlant del casament, acabes parlant de la família, de com s'està vivint a casa, no? I, bueno, una miqueta, doncs, D'aquesta manera va ser important. Doncs la veritat és que no és una situació molt agradable, el fet d'això doncs, ha d'haver de canviar la data no? de la qual ja t'havies mentalitzat o fins i tot que t'havies il·lusionat perquè era, com deia la Clàudia, doncs normalment es busquen dates assenyalades per els nubis. Uh, en aquest sentit, doncs aquest, aquest treball també psicolò psicològic que, que, que s'estan fent des de, des de les empreses doncs, que, que organitzen esdeveniments i, i casaments, doncs és també una, una tasca que, que s'està portant molt al dia. La Clàudia doncs, ens ha explicat aquesta vivència de, de primera mà. han de comentar doncs, que d'aquests casaments que teníem previstos al maig, doncs, eh, tots menys junts s'han ajornat per aquest mateix any. Eh, la principal preocupació ara és saber, o la incògnita no?, que, que tothom té és fins quan durarà això i, i per vosaltres la, pri la principal preocupació és que no eh, arribi a eh, doncs, haver de suspendre també casaments eh, del mes de, de juny i juliol, que això ja eh, sí que suposaria pràcticament haver de canviar d'any, no? Sí, esperem, que, esperem no arribar a lluny a juliol perquè llavors sí que, a nivell logístic sí o sí haurem de replantejar molts casaments de cara al 2021 perquè, bueno, com us deia, doncs, els casaments se l'encén caps de setmana uh -huh. i cada mes doncs, té 4 o 5 dissabtes màxim i no, no els podem triplicar ni inventar i a part també doncs, que ens trobem que el mes de setembre és un mes fort de casaments representa que ja era un mes que ja estava ple llavors trobar una, un forat o trobar disponibilitats és complicat sí que, sí que per altra banda estem oferint opcions d'octubre, doncs, novembre desembre, però bueno, la gent li costa no? sí. li, si ja tenien en ment de casar-se a ple estiu és difícil canviar el xip a casar-se a ple a hivern tot i que el temps a l'hivern Últimament doncs, està una mica, una mica boig mm -hmm. i tenim molts bons dies de novembre i de desembre i en aquests casaments en altres ocasions i sí que és que de seguida el sol marxa i de seguida pot ser més fred però si agafes un dia de sol doncs pot ser igual de bonic i també bueno, tens la màgia aquesta de, de l'hivern mm -hmm. però bueno, això ja costa una miqueta més S'ha d'intentar doncs, mirar el costat positiu, com deies, Clàudia, intentar doncs, donar la volta a la situació per fer-los veure doncs, que, que en aquest sentit, eh, que, malgrat que pugui haver-hi un canvi de data, doncs, al final, el dia que s'havia planificat, Serà el mateix, serà un altre dia, però serà doncs, l'embolcall, no? serà, serà tot el mateix i, i això és el que intenteu fer vosaltres també des de la clau events. Doncs nosaltres també volíem comentar eh, en aquest sector, també volíem posar en contacte amb aquest sector que també doncs, està eh, veient com, com, com els afecta no? el tema de, del coronavirus i avui doncs, ho hem comentat amb la, amb la Clàudia Torrelles, l'experta en esdeveniments i, i wedding planner. Moltes gràcies, Clàudia. Moltes gràcies a vosaltres, un bon dia... Un ara per a la informació comarcal. Ha arribat a l'equador d'aquest informatiu d'avui dijous per explicar-vos que la confraria de pescadors de Palamós ha acordat mantenir oberta la subhasta de peix amb uns serveis mínims. La decisió es va prendre dilluns en el transcurs d'una assemblea general que es va fer telemàticament. La llotja estarà oberta només per embarcacions que venen al peix a Palamós, així ho concretava el patró major dels pescadors Antoni Alabat. Per tant, només estarà operativa per a les embarcacions de Palamós, l'Escala i l'Estartit. Segons ha explicat el Balat, en els darrers dies havien patit una llau d'embarcacions forànies que volien vendre producte a la subhasta de Palamós, un efecte del tancament de les llotges de Blanes i Sant Feliu de Guíxols i per aquest sentit elevat alerta que han volgut minimitzar els riscos. L'acord de serveis mínims inclou una reducció en l'horari d'obertura que serà a partir de les 4 de la tarda i fins que finalitzi la venda del peix. A la llotja, però, només s'hi vendrà peix de les arts menors de Palamós, les embarcacions és a dir, d'un sol tripulant, ja que les barques d'arrossegament i encerclament han suspès l'activitat. Les dificultats per mantenir la distància de seguretat a bord de les embarcacions n'és un dels motius, així com la por al contagi. Ahir, segons explicava el Balat, van sortir a pescar quatre barques i un sonsaire d'una flota de 20. A més, les 22 embarcacions d'arrossegament i les quatre d'encerclament, com us hem comentat, ja no es mouen del port des de la setmana passada. La confraria havia acordat torns rotatius entre les embarcacions que finalment s'han acabat complint. La decisió també va generar divergències entre pescadors en considerar que sortir a pescar només un dia a la setmana era inviable, precisament... Us comentàvem ahir que dimecres passat van sortir a pescar per últim cop quatre embarcacions d'arrossegament i els beneficis de la venda de les captures es van donar a l'Ajuntament de Palamós perquè els destinés a combatre el coronavirus. Són les barques, com us comentàvem, Juan i Virgilio Mandorri, Pere de Palamós i Tia Cinta, la portació de les quals s'ha destinat als serveis de salut integrats del Baix Empordà. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos una informació que vam poder donar ahir a través de radiopelafrugell.cat, però que no us vam poder comentar a l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell i és que des del Consistori s'ha tret un banc d'alcaldia que restringeix els passejos del gos un màxim de 15 minuts i no més lluny de 200 metres del domicili. Aquesta és la darrera mesura comunicada per l'Ajuntament de Palafrugell per fer front al coronavirus i, com us dèiem, es va fer públic a través d'un banc d'alcaldia. Aquesta mesura s'ha pres després de detectar que hi havia veïns i veïnes del municipi que aprofitaven el fet de treure els gossos per sortir de casa més temps del necessari i així, per tal de minimitzar els riscos a la salut, cal complir els següents requisits que s'han plasmat en aquest banc. D'una banda, cal passejar el gos de forma individual, mai acompanyat per altres persones, excepte quan es tingui alguna persona càrrec que no pugui quedar-se sola al domicili. Les passejades han de ser curtes, només per el temps necessari per cobrir les necessitats fisiològiques dels animals i sense accedir als 15 minuts, i només enllà d'una distància de 200 metres del domicili. Durant la sortida cal portar una ampolla d'aigua per netejar l'orina del gos i bosses per recollir les defecacions dels animals. Les passejades recorda aquest banc que no són activitats dosis, per tant no es podrà tenir en contacte amb la resta de persones ni animals de companyia que hi hagi a la via pública. A més, cal respectar una distància mínima de dos metres amb la resta de veïns. D'altra banda, aquest banc també recorda que no es pot anar a comprar i passejar el gos a la vegada i, per últim, tota persona que sorti a passejar el gos ho haurà de fer degudament identificada per tal de facilitar les possibles tasques d'identificació als agents de l'autoritat. Així, doncs, també és recomanable portar el full de comunicació de declaració responsable. A més, també es recorda que aquells que incompleixin el que estableix aquest banc podran ser denunciats, d'altra banda, també es posa la mirada en què tota la ciutadania que ha de tenir present que les mesures establertes són per evitar la propagació de la COVID19 i donar-hi un estricte compliment. Només es pot sortir de casa per motius, recordem estrictaments necessaris. Més informacions relacionades amb casa nostra, tot i que aquesta també té a veure amb la comarca, i és que des del Consell Comarcal del Baix Empordà s'han cedit quatre vehicles a quatre punts de la comarca, un dels quals és a Palafrugell. Aquesta cessió d'aquests quatre vehicles s'ha posat a disposició, com dèiem, dels caps de l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà i Aquests cotxes els podran utilitzar els professionals de la salut per atendre a les persones més vulnerables a domicili. En aquest sentit, la consellera de Benestar Social i vicepresidenta segona, Silvia Romero, explica que han volgut facilitar la feina dels professionals i dotar-los d'equipaments perquè puguin treballar segurs amb el mínim risc de contagi. A més a més, apunta que aquesta mesura serà ben rebuda perquè fins ara els professionals estaven utilitzant els seus cotxes particulars i això suposava un risc ja que han d'atendre pacients que han donat positiu de la Covid-19. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, afegia que des del Consell Comarcal posaran a disposició tot el que puguin oferir per preservar la salut dels habitants de la comarca. Els cotxes es van entregar ahir dimecres al matí i estaran a disposició els caps de l'àrea bàsica de salut fins que duri l'estat d'alarma pel coronavirus. A més a més, aprofitant aquesta informació, doncs us recordem que des de diumenge... El cotxe de Ràdio Palafrugell doncs, també està disponible pel cap de Palafrugell per fer aquests, eh, aquesta assistència a domicili. Aquesta era una petició que havia fet el cap de Palafrugell a l'Ajuntament i nosaltres, doncs, òbviament, no vam dubtar ni un moment a cedir el vehicle de l'emissora per tal que puguin fer aquestes tasques d'assistència sanitària a domicili. Encarem ja la recta final d'aquest informatiu d'avui dijous i ho farem per parlar de noves mostres solidàries a la comarca, en aquest cas en el White Summer Costa Brava de Pals, que també vol fer front a vèncer el coronavirus. En aquest sentit, des de l'organització, han fet públic que el 20% de les entrades que es venguin durant el confinament es destinaran al Departament de Salut. Des de l'inici de la crisi del coronavirus a tot el territori, les mostres de solidaritat com us hem dit i com us hem explicat en aquesta sintonia, s'han fet notòries. En aquesta sintonia n'hem destacat algunes, com per exemple l'elaboració de més de 500 mascaretes diàries a la comarca o les pantalles protectores que hem repassat a l'inici d'aquest informatiu. Des del White Summer Group també es vol aportar el seu granet de sorra i després de pensar quina podria ser la millor fórmula, han acabat optant per donar el 20% de les entrades venudes durant el període de confinament. Actualment estem vivint una crisi insòlita on tots i cada un de nosaltres estem posant el nostre petit gra de sorra per ajudar a controlar la corba i que els efectes devastadors d'aquesta crisi siguin el mínim possible. Aleshores, nosaltres com a entitat, com a grup Whitesummer, també hem volgut posar el nostre gra de sorra i després de reflexionar hem considerat que la forma en la que tenim per ajudar, sigui donar aquest 20% del preu de les entrades venudes durant l'estat d'alarma al Departament de Salut de la Generalitat per ajudar totes aquestes persones que avui en dia estan en primera línia. Sara Adrué, del Departament de Màrqueting del White Summer Group, és qui dona els detalls d'aquesta iniciativa a Ràdio Palafrugell. El fet que aquest sigui el primer any que posen a la venda les entrades amb tanta antelació fa que no es pugui comparar respecte d'altres anys. No obstant això... Sí que ens han comentat que es, mont... es mostren satisfets de com s'ha acollit aquesta iniciativa. Aquest és el primer any que venem les entrades pels concerts realitzat en el Festival White Summer de forma tan anticipada i, per tant, no tenim una referència sobre la qual fer una comparació. El que sí que et podem dir és que estem molt contents amb la rebuda que hem tingut per part del públic dels artistes que fins ara ja hem presentat i, per tant, de la venda d'entrades que estem realitzant. En les darreres setmanes, com bé sabeu, s'ha fet públic la cancel·lació de diversos esdeveniments dels propers mesos de maig i juny. A casa nostra, per exemple, com us hem vingut a explicar aquesta setmana, s'han suspès per primera vegada les festes de primavera. Malgrat la situació actual, Sara Drué es mostra optimista de poder celebrar la novena edició del White Summer. Sí, sí, sí, tots nosaltres som molt optimistes de que el festival es pugui celebrar, uh, no hi ha res ara mateix que ens faci pensar el contrari i tots uh, des de casa, cada un respecten el confinament, però molt units seguim treballant perquè així sigui, no? nosaltres estem programant-ho tot perquè puguem obrir les portes a l'1 d'agost i tots junts puguem celebrar l'art de viure. D'altra banda, en cas que s'hagués d'anul·lar l'edició d'enguany, però des de l'organització asseguren que es retornaria l'import íntegre de les entrades. També, però, es donaria la possibilitat de canviar l'entrada d'enguany per qualsevol esdeveniment organitzat pel grup durant aquest 2020 o també en el 2021. Per últim, Sadra Adrué ha explicat les novetats de cara a la nova edició del White Summer Costa Brava 2020. Així explica que han creat dos mons, el Sounds i l'Experience. Aquest any, amb aquesta novena edició, presentem un nou concepte sota el lema de "Un espai dos Mons". Així doncs, en el Festival Whitehammer hem creat Whitehammer Sounds i Whitehammer Experience. A Whitehammer Experience hi trobareu la fórmula que triomfa a, a l'estiu amb nosaltres des de fa nou anys, aquesta fórmula que inclou gastronomia, a, música en directe, espectacles, shows, i moltes altres activitats i després tindrem el White Summer Sounds que serà un nou cicle de concerts on podrem trobar noms tan destacats de reconeixement nacional i mundial com Cetangana, Carlos Sánchez, Guitarrica de la Fuende, Doctor Prats i Ramon Miravet i per suposat encara queda un nom per descobrir que encara ens el guardem per animar a la gent a estar pendent de nosaltres a les xarxes socials i tots aquests concerts tindran un preu d'inici de 15 euros. Depenent del concert, tindran un preu o altre, però totes aquestes entrades inclouran l'entrada de White Summer Experience de forma gratuïta. Així doncs, si et vols animar i veure el concert, per exemple, de Carlos Sandnes, també podràs gaudir de tota la programació d'aquell dia a White Summer Experience. Aquesta setmana, doncs, des del White Summer Group s'ha donat a conèixer que també faran front al coronavirus en la novena edició del Festival de Pals. Així doncs, ja ho sabeu, el 20% de les entrades anticipades que compreu en, durant el confinament aniran directament al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una informació breu. Al voltant de les actualitzacions que tenim de nombre de casos de coronavirus al Baix Empordà, de moment avui encara no tenim l'actualització la, que envien diàriament des dels serveis de salut integrats d'Age Empordà. No obstant això, doncs us recordem les dades d'ahir que ens van facilitar també a primera hora del migdia i en aquest cas eh, s'explicava que es triplica el nombre de casos provats de coronavirus al Baix Empordà en una setmana i es sumen 8 contagis i una mort respecte al dimarts. Actualment amb dades d'ahir dimecres, hi havia 155 casos de Covid-19 a la comarca. Quan feia només una setmana, n'erenen 55. Són 8 més que el dimarts. Ha, a més a més, hi ha 33 persones ingressades al centre hospitalari amb la malaltia confirmada i 10 més pendents de resultats. El nombre de morts també ha anat creixent i ja en són 9. Dos més que no pas dimarts. De moment, el centre geriàtric Palafrugell-Gengran continuen aquestes 5 morts confirmades i ahir doncs, se sabíem les 4 que hi havia hagut a l'Hospital de Palamós. A més, també hem d'explicar que hi ha pacients de la comarca han estat molt greu ingressats en altres centres com l'Hospital Josep Troeta de Girona. Seguim doncs, informant de tot el que passi al voltant del coronavirus a la nostra comarca i a casa nostra a través de radiopalafrugell.cat. Doncs amb aquesta darrera informació hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 2 d'abril. Com us deiem, totes les dades noves que tinguem, totes les informacions que els puguem comunicar al voltant d'aquestes dades, eh, al voltant del coronavirus, doncs ho farem a través de radiopalafrugell.cat. Nosaltres, els serveis informatius d'aquesta casa, tornen demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia.